днес на фона на практическия изпит на кандидатите за главен архитект на София в Столична община, който е сложен, труден изпит с цели три варианта, писмен, с предаване онлайн, представете си го нещо като матура а, или докторат, пред медиите ще бъдат изтеглени, не, докторат не, за кандидат, докторите не ги подлагат на а, няколко варианта тестове, три варианта на изпита, а, писмен изпит. Да припомня, че Столична община публикува теста от първият етап на конкурсната процедура за главен архитект. Те са няколко етапа, всичко е познака на прозрачността, много сериозна система от критерии. Преди на 28 да разберем кои са допуснатите кандидати за главен архитект. Много особено ми е приятно да кажа добър ден на архитекта Нета Василева в този един изпитно архитектурен контекст. Здравейте! Здравейте, въпреки, че темата не е, изпити, но... не, не е за изпити. Не, не за изпити, не е нито за изпити, за конкурса за главен архитект на София. Накратко да представя и защо архитекта Василева е тук. Защото е впечатляваща нейната първа голяма книга колко страници към 500-600 книга, която заглавана по един изключително предизвикателен начин Кикт Билдинг Лейтли. Да старители ли изграда напоследък, ако преведем от английски на български, въпросителна и подзаглавия архитектурна критика след дигиталната революция. Повода да поканя архитект Василева е това, че тази книга минава на едно невероятно обществено обсъждане, публични дискусии, страшно много хора, които вече фигурират в социалното пространство като така наречените култови дискусии, както някога бяха пък нейните лекции по архитектурна история, култови архитектурни лекции. И да започнем от там, за какво е тази книга и коя е тази сграда, която вие имате предвид, като сграда, която може да бъде наритана. Преди да обясня заглавието, защото там има шагай за игравка, смятам, че е много добре, че си говорим точно в деня на втората част от изпита за главен архитект на София, най-голямата община в България, защото голямата цел на книгата от това да прегледа критиката архитектурната на 20 век и на нашето време, е да разсъждава как ние архитектите сме позиционирани и се самопозиционираме в обществото. Каква е нашата роля в обществото и какви ние трябва да бъдем. Ние трябва да бъдем просто технически кадри, трябва да правим законосъобразни технически постройки и решения или трябва да сме и активни участници в дебатите на нашето време, трябва да сме общественици, трябва да сме обществено ангажирани личности или визионери. Смятам, че е добре главния архитект да бъде и всичко това, не само да познава закона. А книгата умишлено е кръстена така, тя има и звездичка след въпросителния в заглавието, защото тя се заиграва с една също толкова Кусу. Известна книга да. на американската архитектурна критичка Идалуис Къхстабл. Много е трудно аз изобщо да сравнявам себе си с нея, но през 70-те години тя събира своите статии в Нью-Йорк Таймс. Тя е първият архитектурен критик на щат в стандартна медиа, първият е носител на наградата Пулицар за, за критика и всъщност стат... книгата е кръстена на нейна статия от 67-ма година. А моята книга, събираща текстове, писани във времената след Web 2.0, след създаването на блоговете на дигиталните медии, след като медиите се промениха драстично, всъщност задава въпроса как наритваме сгради днес, mm -hmm. 50 години след EIDALUIS, когато медийната среда е тотално променена. Нашия достъп до публиките е различен, начина по който медиите стигат до хората е различен. А архитектурата засяга всички. Тоест важно е отново да стигаме до всички, но едно е да пишеш 67 ма година в Нью Йорк Таймс, където е ясна иерархията и е ясно чуването на гласа. Друго е да пишеш в днешната много по-демократизирана, хоризонтализирана и без иерархия дигитална среда. Безспорно, вие имате опити в това отношение, защото пък ние помним вашите култови блогове, вашите публикации. Неща, които, впрочем, в една от критиките на вашата книга, или как да кажа, анализ на вашата книга, направен от Светла Енчева в онлайн-медията, т.е. тя си спомня за тази ваша архитектурно-историческа блок-кариера и колко е била важна тя за един човек като Светла. Аз също помня тези времена. И за това ми се иска да ви попитам добре, каква трябва да бъде ролята на архитекта днес в обществото ни и смятате ли, че архитектът с главно А, я е забравил тази роля? Опасявам се, че да, до известна степен, а според мен е важно тя да бъде и ролята на колкото и да е изтъркано това понятие публичен интелектуалет. Това понятие звучи толкова края на 20 век, но всъщност е толкова важно и днес. Много интересно ми стана, как преди година някъде едно холандско списание за архитектурна теория ОАСЕ за първ път издаде Брой, който беше кръстен архитектите като публични интелектуалци. Това се случи 2024 година. И той започна да разсъждава къде сме ние сега. Не трябва ли архитектите да излязат извън своята тясна експертна сфера? Не трябва ли да говорят и на останалите на друг И Да, то формулираше по различен начин различните роли, по които архитекта да участва в обществения дебат. Да, и като преподавател, да, и като служител в институции, но винаги като човек, който едновременно използва експертните си. Znanja, za da прави връзката с останалите сфери на култура и в обществото и не забравя винаги да говори на широката публика, на разбираем език. Добре, обаче, вие казахте едно изречение, което е важно. А, дали възприемаме архитектът единствено като технически изпълнител на някаква поръчка? Идва някой и казва, аз тук искам, еди, какви си колички, тук искам да прилича на средновековен замък от а, Франция, а, там искам да прилича на иглу от не знам къде си. И архитектът просто изпълнява какъв е той, за да, за да каже. Това не трябва, ако изпълнява указанията на общината, колко да е отстоянието и височината, вероятно влиза в нормите. А защо изчезна според вас архитектурната критика? И дали тя изчезна, защото а, архитектите станаха технически изпълнители? И защото всичко е подчинено на комерса, който плаща? Той поръчва музиката. Аз съм, мисля, че разговор за архитектурната критика трябва да мине през разговор за критиката въобще, за влиянието на критиката изобщо във всички сфери и за трансформациите в медиите и изданията, където се пише по тези теми. Архитектурната критика не страда повече от останалите, от невидимостта си в съвременното общество, в което гласа и на най-силния критик се чува еднакво силно, колкото на всички останали това и добре и по някакъв начин объркващо, защото критика в един момент се отказва да крещи по-силно от другите. Дебата е бил различен преди 50 години и ситуацията с диалога с широката публика се губи, а това не е добре да бъде така, защото най-важното е архитектурата и всяка друга критика да говори на на, на всички да не говори само на себе си, само на своята тясна професионална сфера. Но, но повече от 100 години всички архитектурни издания постоянно предвещават смъртта на критиката и се оплакват, че съвременната архитектура, независимо дали 1930 или 80-та или 2000-та, е зле, защото няма архитектурна критика. Според мен, Проблемът е, че няма диалог и чуваемост. И това минаване и събиране на балоните и на различните обществени кръгове, които би трябвало да си говорят, защото това много пъти съм го казвала, то е силно клиширано, но също толкова вярно. Може да не гледаш определен филм, може да не отидеш на театър, но не може да не живееш сред архитектура. Тоест, архитектурната критика, съжалявам, но е много важна, защото архитектурата е неизбежна. Всички живеем в градовете и в тази градска среда. Сега, Архитект Василева, вашата книга е започната много отдавна. Предполагам, преди да се възмутим, примерно от поредния мегастроеш, проект за мегастроеш на и без това запушения Черни връх. Можем назад във времето да се върнем с други подобни свръхвисоки или пък свръхмаштабни сгради, които са се появявали в градската тъкън. Допускате ли, че у нас в София, в България, можем да станем свидетели на публичен гняв срещу сгради? Нещо като ново измерение на бунта или напротив, всичко минава ако е добре пито и платено. Според мен да, и събитията не само у нас през последните години, но и буквално последните седмици и месеци на Балканите го доказва. Това беше една от темите на последната дискусия, която направихме за книгата в Културния център на Софийския университет миналата седмица. Всъщност, книгата действително беше представена чрез поредица от дискусии, които да покажат всички тия гранични области, с които архитектурната критика се говори. Тоест, едната беше за градска среда, другата беше архитектура и медии, и последната беше архитектура, култура и. Та да, да последните години много често архитектурни градоустройствени или ремонтни грешки са предизвикали масови протести на много места по света и в източна Европа и на Балканите. Носе протестите в, Сърбия, но... в протестите, Сърбия, протестите започнаха. сега в Македония, точно така. в Северна Македония. А си припомням а, мои текстове, защото аз съм била на протести в Белград още 2016-2017 година, когато пък се тестираше строителството на високи сгради в историческия квартал Сава Мала, Бранковия мост в Белград и тогава протестите бяха огромни и отново застрашиха, но не чак до такава степен както усещам, че е сега възстана на Вучич. Те не успяха. Обезличи се този квартал и се презастрои по начин по който беше планирано, но това по някакъв начин катализира гражданска енергия. По аналогичен начин у нас пак 2016-2017 беше категорично ясно, че Софиянци две неща със сигурност не харесват високи сгради и това, че въздуха им не е добър. Тогава бяха масови протестите в тази посока, масови протестите срещу небастъргача Парадайс, който в момента отново е тема Излизане, план, или срещу Златен век. И аз имам текстове писани 2017-та или 2018-та, 2019-та, по същите теми, където в един момент не се съчувствам в, в, в една ситуация, в която смятах, че всички аргументи са казани. Обществото и гражданското общество е казало какво мисли, експертите сме казали какво мислят и въпреки това не се е чуло. Или властта не е реагирала. А рисковете пред властта са големи. Защото в България действително големите протести не са започвали заради сгради. Помним исторически големите ни протести започват заради екологични проблеми или заради определени економически 97 или 2020. -та. Но въпреки това, или заради корупцията. Но въпреки това градската среда засяга всички. Качеството на живот когато се влуши има опасността да взриви гражданското общество и е добре властта да е наясно с това. И да има поне малка идея за това, което се е случило в най-най-близкото минало, защото архитектурната критика и това, което е събрано в тази книга всъщност е история на съвременността. И история на обществото също така, наистина и на напреженията в него. Просто да си даваме сметка, че а, тези напрежения и гневът могат а, да бъдат породени и от а, неща, които изглеждат привидно отвъд а, поводите за социален гняв, е, а, как, каквато е архитектурата, да речем. Тоест, ако нямаме архитектурна критика, да имаме едно дум, че може да имаме а, граждански гняв. Точно така. И законосъобразността не ни спасява от този гняв, защото обществото е и емоционално. И не просто закон, аргументите от гледна точка на законност трябва да бъдат калкулирани, когато говорим за градска среда. Не знам дали чухте предишния разговор. Роми от една от поредните махали в район и не ще бъдат изгонени най-вероятно от махалата. Не е ясно, кога. А, не е ясно с каква процедура. Общината обаче се ангажира в лицето на а, районния кмет а, това да, да се извършва по правила и хората да не бъдат изоставени. Но говорим за един район като и Линдън, който е някога модерният жилищен квартал а, с идеята за социални жилища. Социални жилища днес почти не се говори за това. Смятате ли, че е време да се постави Мятам, че е време изобщо да говорим за бъдещето на нашите жилищни комплекси, защото Илинден е замислен като град-градина и идеален социален жилищен комплекс от края на 30 40-те години на 20 век, по примера на много други европейски такива. Ние имаме такива експерименти на много места в София и е добре да имаме чувствителност да запазим тази среда, независимо дали става въпрос за комплекс от това време или за комплекс като Яворов, където жителите му от 2006 година искат статут като културно наследство, защото искат да запазят средата, която се е формирала през тези 80 и повече години там. Тоест и това би трябвало да калкулираме, когато говорим за е градска, градска среда. Много ви благодаря архитекта Нета Василева, успех на книгата, книгата, която се казва а, на, в превод на български да сте наритвали сграда напоследък, архитектурна критика след дигиталната революция и до следващата. До следващата и до представенето на 7 април, когато ще говорим за графичния дизайн на книгата в рамките на Мелба Инициативи. Защото пък графичният дизайн е много важна част от това, което виждаме като, като труд на архитект Василева върху променената роля на архитектурната критика и отговор на въпрос, въпроса защо ни е нужна тя.